Bigabai, erakaskuntza, elebidun publikoko gurasoen elkarteak, antolatzen du forobat bayonako majak kolegioan larun batean, Mari Andre Uret, erakaskuntza, elebiduna, eta lan munduaren lotura azpimajatu nahi da, egunon? Bai, egunon. Eta lan merkatuan eskaldunak eskaz direla erganez uh, abiatzen duzu ez, uena horkez zertan no hartu eh certaino giren, oso dut eh bat denendako argi dela do spalimada denen argi enfin gusten dugu guk urteak pachatuz bezala, sala gerota giego gersen dela eskolardunen uh, galdera hori Sail batzutan bereziki edo jalo batzutan Bai, eh, sail batzuitan, badu alaik ez zomai demora, argidela eh, eh, adibidez eh, eskuntza sail horretan badela eskora dunen behar, badakigu denek eh, galdera soziala badela horren inguruan, nahi dugu denak gure auzak be eskuaraz inguratiak izan nitezen, beraz be eh, behar zain degietan da eskora, irakasleak eskuaraz eh, zerakasteko kasteko eh, be galdeginak dira gero tagiago, eskasa handia eh, agerida horretan baddakigu ere jende zerbitzuariko zerbitsoak hartzeko momentuan, osagarri ofiziotan, ospitaleetan eri etxeetan eta galdeginak direla olako gaitasunak. Baina ez da horietan bakarrikkorara. badira beste arlo batzu nun gerootagilio galde egiten diren eskoradunak. beraz adibidez zaitt kultura arloan administrazioan ere, mendikaintzina dugu euskara eh, faizkuntza politikarekin eh, gerotagiago... Eh... Eriko etxeetan galdegina dela Euskarazko arjera egitea, Euskaraz ere komunikatzea, horra, e, beraz bestalde ere internet munduan adibidez, e, idazten delaik eta publikoari zuzentzen delaik e, informazio zerbait, e, gero tagiago galdegiten da Euskaraz egitea ere, bon, gero merkataritzan, turismoan, eta uste dut e, toki e, Beti tagia gotan, ginen den, hemendik aintzina jakitea. Foro bat antolatzen duzu eur, erakusteko. Ikasleak ez tira baita ezpa da oaxzen, laneko erabil gaxia izaiten aldela eskuara? Ez dut uste, uh, beren burua hain uh, beti ikusten duten uh, ikasleek, ez da, ez da beti uh, familiek ere, hartako nahi izan ditugu, sentzibilizatu, uh, egealitate uh, berri hori, eta ere uh, topaketa batzuen bidez, iduritzen zaiku uh, zuzenean mintzatuz uh, ofizioko jende horiekilan, beraiekilan aipatuz uh, beren esperientzia uh, zein den beren egun guzietako lanean, emplegatza ere gisa ere, eh, berek ere kontratatzen dituztera, eskoladunak eta zenda Hori baliagarri duritu zaiku eta hartako dugu antolatzen hori, beraz topak eta batzue, familiak eta ofizioko ordezkari horien artean. Batzutan entzuten da bo, eskuara bai, baina gerorako beha, inglesa, espanola edo txina eta gare baliagarriagoak direla, hori erantzun bat bezala maitea da? Bo, ez da hori, ez du uh, deurzekentzen uh, beti uh, baliagarri dela ere uh, eskua, ba, inglesa edo espanola uh, jakitea. Baina uh, lujalde untan uh, garantzia handia badu eskorak eta gero eta giago hartzen uh, ari du eta hori uh, noski berdela kondutan hartu inglesa eta espainola ikasiz ere bai. Bukasu entzat, pentsatzen zuen argumentu bat izaiten aldela, hori ikustean, abai, behar be, be, da, ene auja, ezakko dute lebitunean, e, interesgahia da e, bere gerorako ere, hori izaiten alda argumentu bat? Bai, Beste nartian, bena hori uh, araiz uh, oraiko uh, munduan eta kusi zein diren uh, burra suen keskak uh, beren aurren geroa segur tatzeko. Uh, siur argumentu bat dela, uh, pixka bat uh, nola ekan prosaikoa, baina uh, bon, ipatu beharada eta horren onduan ere ipatzen aldugu, beha eskuarrak uh, laguntzen alduela hau ha, uh, nola ekan uh, lujalde untan uh, inteirratzen, lujalde hau uh, obikio ezagutzen. Izkuntza eskoara jakitea ere da ate bat euskal kultura ere obekio zagutzeko eta eskual kultura ortaz biziden euskal kultura hortaz obekio gozatzeko ere bai. Mari Andre Uret zurekin segitzen dugu bigabei gurasoel karteak kantolatzen baitu foro bat baitako Mahak Kolegioan lan mundua eta ikasketa lebidunen arteko lotura azpimarratzenko e, erakaskuntza publikotik ateratzen diren ikasleak gai dira lanean e, euskararen erabiltzeko normalki bai eh? normalki beraz bere ibilbideusia elebi duniaan egina bari madute, badute maila bai oskoan baiidatzan berlukete lortu bebi maila eh? hori da eta Europeak referentzial bat eta bebi mailarekin bebi maila da profesional munduan galdegina den maila edzoin eh? Beraz, uh, xuxenez, uh, bai. Aipatu zuzu, bebi maila hori, beraz, Europa referentzial batzu, eh, egako azterketa justu, pasatu dirai honen asteburuan. Eh, olako azterketa edo segurtatze, mailaren segurtatzeko eh, astehketetara buruz, pusatzen dituzuei kasleak, bada, ohlan bat? Be, bada lan bat, bai, duzengisaz maila hori, txuxenez, uh, um, asterdua da eta frogatua da, uh, ezkunde nazionalak uh, ditu antolatzen uh, asterketa horik, horiek hori aldatu da orte etantzear, baina normalki hirugarrenean, brebetera helzerakoan, uh, frogatzen da um, eskuaran duten maila hori, eta emaiten zaie, uh, lohtu duten mailaren arabera, bebat edo bebi uh, dutelako agiribat. Brevetara eldu behar da, horztako, eta badalaxa hilele bidunetan, uh, arazo bat, dena eskola, lehen eskolatik, gero kolegiorat pasatzean, galtzen direla ikasle batzu, problematika hori kontra egiteko, nola Nola, nola ibiltzentizte? Me justu hori da, eh, bada somaitu orteguai bigabai uh, uh, hori gai horietan uh, dailela, eta nahi ginoan justu uh, ekintza hori eginez, foro hori eginez, eta bestalde uh, ateradugu horai esku hori bat, uh, nahi dugu bereziki uh, arte hori uh, landu eta erakutsi borgasu hori ere hasia duten uh, ibilbide hortan elebidun ibilbide hortan biziki garrantzitsua dela uh, bururaino uh, ere maitea, eta basuraino eltzela. Uh, zenta, ikonprenitu behar dutela, uh, estela aski behatzia, estela aski uh, beren lehen, lehen mailako demora uh, helibidunean uh, pasatzia. Hortan uste marimadute uh, kasik uh, ikasia dutena galduko dutela, ezparimadute aintzina eskorarik entzuten edo erabiltzen. Aldiz, aldiz uh, kolegioan eta lizioan segitzen marimadute, ordean dutela uh, askartzen beren maila eta ordian dutela uh, Uh, lohtzen uh, mail poliet bat, gero erabal, erabiliko dutena, bai hauskoan, uh, bai idatzean. Beraz, hartako dugu ere antolatzen foru hori, komprenidezaten zein diren uh, eskuara jakiteo gen uh, abantaila guziak, eta berastasun guziak, eta uh, atera dugu ere esku hori bat, informazio hori guziak pixka bat biltzen ituenak, eta hori ari dugu horai uh, zabaltzen uh, bai eskoletan, bai kolegioetan. Foroa, haipa dezagun, justuki, larumat goizan izanenda, nola pentsatu duzuen nola antolatu duzue? Eh? Izanendira, momentu dezberdin batzu, bon, lehenikidekitze ofizial bat izanenda, ofizial batzu ikilan, erakundeen eh, hor uh, uh, deskariako hor izanendira, eskunde nasionala, uh, bayonako ausapesa, departamentoaren hor deskari bat ere hor izanenda, EP eskoraren erakunde publikoa ere presente izanen da. E, Gero e, ere manen ditugu familia horiek e, alde batetik ofizialeekin topat zera. izanen dira hainbat ofiziale desberdin, arlo desberdin batzu ordezkatuko dituztenak, eta ere izanen dira e, ikastetxe e, elebidun batzuetako, erakasle batzu bereziki, beraz e, pixka bat, e, aurkezteko zein den uh, bigarren mailan uh, zertaz egina den nolantu den uh, erakaskuntza ere bidun hori. Piskabat burra soak ere laxaitzeko hainitzek uh, uste dute biziki izaira dela, pizua dela, trabatzen duela, bo, beraz erakasle horiek esplikatzen diete bon, nola ere maiten den zer uh, laguntza ekartzen alden burra soer, hauger eta oro. Horri uh, esker ere uh, erakusten da zein den eskaintza bai kolegiotan, baita ere uh, liceotan baita izeo badu hainogihiago nun hei uh, bidun uh, sail hori emaiten hal den uh, bururaino uh, eta hortaik uh, aparte hori da nahi bada foroa uh, foro profesionalori hori uh, uh, ondoan izanen dira hainbat tailek eta hori esske uh, esko batkitzenhalko da zein den uh, euskal kultura eta euskal kultura horen ho uh, beraztasuna berazunkitzenhalko dira bai dantza, uh, musika, kantua egiten alko da eta eskoara ikasteko lehen urratz uh, taileak bat ere, mm. mus, uh, jokoa, kirolak, eta oro, hori bon, biskia bat ikusteko ere, uh, eskoal kultura hor dela, bizi dela, eta hortara heltzeko eltzeko, eskoara jakitiak, garrantzitsua, eta barri agarri zaten aldela. Nori idekia da, jadanik elebidunean direnei kaslaer, bugasoer, nori nahi iri? Ba. Familia guzier, gai horiak interesatzen uh, diren guzier. Gukpiskia bat besta bat bestala ikusten dugu eta beraz uh, denak uh, ongi etorriak uh, dira. Bigabai uh, edo, eskola publikoa elebiduna aipatzeko. Badira zonbait berrikuntzai, direnak direnak den urtean. Kanto lizeoan eta siberuko lizeoan, sohietan, idekiko baitira sail elebidunak. Ze hor uhats uh, uh, bihi batzu hiratsa uh, spimahagarriak Bai, horrek uh, da sail uh, elebidun hori, beraz, bigarren mailan gero eta askartzen eta egituratzen ari dela. Zoiartian badira, iru liseo nun uh, ba, ebilbide hori ere maiten alden basura ino, beraz uh, javel donimane loitzunen kasem, bayonan eta um, navar liseoa donimane garazin. Bai, laugarren bat idikitzen da, beraz, siberun soitako uh, liseoan eta horrek, uh, emaiten de uh, uh, siberuko ikasun asler, uh, han berian, tokian berian ibilbide hori sigitzeko uh, uh, ahala, eta kantoli zeguan ere idekitzen da asailori. Beraz, uh, eskaintza, gerotagiago ari da uh, azkartzen. Ara, uxaska itzinatzen ari dela. Mari Andre urat, bukatzeko presidente berri bat, bada, frantzian, esperantza berezirik, bada, aldetik. Eztak uh, itzu uste dut uh, Macron jaunak aipatia uh, zuela uh, eurokahta, ipatua bena bestekere aipatia zuten horren haintzinean, bon, esperantza ez dakit ikusiko da horren aldeetik zergbait teratzen den edo ez Ikusiko beraz, Mario Andrei Uret horretarazko dugu itzordua larun batean dela majak uh, kolegioan, lizion? Kolegioan, baxakatu yeah. Kolegioan, milesker gurekin izanika, bigabayel kertzea Biakaterita Biakaterita Errekip paseguena bai hisebera